Těm 16 cvičením, které vysvětlují normálně, jak získat hm, probuzený stav. Specifika tohoto textu je, že vlastně získáváme ten probuzený stav před těmi 16 cvičeními. A těch 16 cvičení nás vede po tom, co jsme získali probuzený stav k tomu, že se staneme arhatem. A když se chceme stát bodhisattví, probuzenými bodhisattví, musíme do toho přidat nedualistické pochopení. V Mahajánovi, aby daromě z té a tak dále Najdete vysvětlení, že arahat je tež bodhisattva v momentě, kdy v sobě nechá vystat velký soucit a velkou lásku, se stává bodhisattva. Ta teorie se stává jiná. Je mnoho příběhů, které to ilustrují. Mám hm? říct nějaký? V Burně byl velký svatý muž, uznávaný všemi. Myslím, že zemřel někdy v 60. letech a jmenoval se Vébu Sayado. Hm? Možná, že jste o něm slyšeli. Hm? Ten vbus Ayado byl e, učitel tež, učitele Gojenky a Goenka vlastně to začal e, ve světě propagovat hm, tu meditaci na počítky, hm. jo? To je dneska vlastně nejznámější meditace. V celém světě máte ty centra. A to vlastně pochází od webu Jado. A to je spojené s laickým hnutím buddhismu. A Vébusa Jado, člověk se domnívá a nesprávně se domnívá že Mahajána znamená nedržet ty přikázání, mnížky a tak dále, a volnější styl, Spí důraz na moudrost, ne na askézi. Ovšem, to je umyl. velcí tradici mahajánovité, eh, velcí arahati, jsou též bodhisattvové a nemůžou chybět v linii bodhisattvů. Hm? Když se učíte zen v Japonsku, tak vlastně celá ta linie začíná eh který byl největší ze všech askétů z žáků Buddhy, hm? No a ten je vlastně zakladatel těch Mahajánových liní. Hm? No a ten Vébus Ajado byl sám super asket. Hm? Žil v Bohobně v Pralese, v těch nejodlehlejších místech. Žil v pralese bez sítě proti moskitům se nechránil. Hm? Já nevím, jestli někdo z vás byl v tropickém pralese. Hm? Kolik je tam komáru, to se nespočítá, nespočítají ani bohové. Hm? No a on spal v asáně, spal v sedící pozici, nikdy se nenatáhl, jedl jednou denně. A měl jednoho žáka, ten se jmenoval ňána Álouka, jestli si dobře pamatuju, z Itálie, to byl jeden z prvních propagátorů Tera hm, v Americe. To bylo někdy ještě, myslím, v předválečný době dokonce. Ten Jana Áloka, super aske, šel pěšky z Itálie, šel pěšky do Indie. Hm, v té předválku to bylo možné ještě. No a, eh, Stál jsem mnichem a žil s tím <kým> Vébusajado v lese nějakou dobu. No A jelikož není burmánec, burmánec by se nikdy neptal, tak přišel hned a ten vebusajado ho měl vzáště rád. A tak přišel k němu, hej, Seš Bodhisattva nebo seš Arahat? Všichni o tom mluví, že Arahat nemůže být Bodhisattva, Bodhisattva nemůže být Arahat. Jak to vlastně je? Co, co ty jsi? Ty jsi Arahat nebo seš Bodhisattva? Jaký máš aspirace? On, on mu na to odpověděl, Já se Bodhisattva? Hm? Žádný pravidlo on. Měžký on každý pravidlo držel a držel všechny ty důtanga, ty tvrdé pravidla a skéze, hm? jako jíst jednou denně, spát v jedné pozici a tak dále. No. Ten rozdíl hm, mezi arahatem a bodhisattvou se vlastně byl propracován v, v v komentářích, ale vlastně je to absolutně skolastická záležitost. V buddhismu máme tři druhy budhu: a Rahat buddha, buddha sám pro sebe, a bodhisattva buddha, všichni jsou budhové, protože buddha znamená probuzená bytost. A buddha neznamená nutně probuzená bytost jedně tím a tím způsobem. Ale každá probuzená bytost je buddha. No, a V Mahajánové tradici na základě lotusové sutry většina čínských buddhistů věří, že vlastně Buddha je jenom jeden. Že ten Buddha Arahat, Buddha sám pro sebe je jenom prostředek k tomu, aby jsme, aby jsme se dostali ke skutečnému budovství, který není žádný. Individuální stav, oddělený od celku, ale který je právě stav probuzení společně se všemi bytostmi. My recitujeme Sutru srdce, tam máte mantru transcendentální moudrosti, Gaté, Gaté, Pára, Gaté, Pára, Sambaté, Body, Sváha. Co je Sváha? Suáha, dobře řečeno, a my to překládáme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 v Mahayanových sutrách je prezentován Buddha jakožto čisté uvědomění. Čisté uvědomění čeho? Čisté uvědomění, teď to máme, takovosti vědomí. Na čisté uvědomění, takovosti vědomí potřebujeme praktikovat Saty a Sampadžanya. Každý, kdo studuje buddhismus, praktikuje Saty Sampadžanya bez Saty Sampadžanya bez vidělé pozornosti a bez uvědomění, hm? uvědomění čeho, hm? uvědomění toho, co je příznivé. Uvědomění toho, co je uděláno správnými prostředky, hm? uvědomění toho, jak nestratit koncentraci hm? a uvědomění toho, že vše v naší zkušenosti, co se vjeví, Je nestálost s sama. Jakmile se něco vyjeví, musí to být nestále. Je to tak? Hm? Někdo poznal něco, co se vyjevilo a bylo stále? Nepoznal. poznal. To, co je stále, to je koncept který dává něco tuhého, něco, co má jádro do našeho vnímání. Hm? Jestliže nemáme koncept ve vnímání, nenajdeme nic, co stojí. Hm? Na základě vnímání my pak máme počitky a ty počitky taky nestojí. Jelikož máme počitky, tak hledáme a hledání taky nikde nestojí. Je to tak? My jsme proces, svět je proces hm? a v procesu nenajdeme žádné jádro. Jádro z hlediska, jak jsme se učili, je co. Takovost mysli samotné. Hm? To je jádro naší zkušenosti. No a teď vracíme se k meditaci na dech. Aby jsme uspěli v meditaci na dech a aby jsme uspěli vůbec v jakékoliv meditaci, hm? potřebujeme mít znalost, hm? nebo poznání, počítání, počítání vysvětluje, že my co děláme? My vyvíjíme saty v rámci dýchání my vyvíjíme saty, my vyvíjíme vdělou pozornost vůči nádechu a výdechu. Teď my se učíme vysvětlení asangi uči nádechu. Mezi nádechem a výdechem máme tu kumbaka, hm? čemu se říká antara kumbaka, hm? vnitřní. Pak máme výdech a máme bahya kumbaka. Hm? Čili čtyři fáze dýchání. Nádech, výdech je spojen s hrubým počítkem, Dechu. když tam není nádech a výdech, přesto dýcháme, no a to je jemný počítek dechu. V buddhismu a vůbec i vlastně v indické filozofii pohyb je element větru. A ten element větru může být hrubý, může být jemný, Může být tak jemný, že je prakticky neviditelný. Hm? No a dech je, proč ta meditace na dech je tak důležitá, dech je život. Hm? Naše schopnost života je tež náš dech. Jemný dech. To je životní schopnost, který umožňuje, že naše buňky se roztahují, stahují. Hm? Puls. Vibrace. Hm? To všechno je dech. V šádách dech, hm? prana, je identifikovaná s Bohem, Brahma, s Bohem Tvořitelem. A to sami západní západním též, sufizmu. sufismu, hm? dech je. Yeah. Duše hm? a duše není odlišná od Boha. No a buddhismus tvrdí, že v duši nenajdeme žádné jádro, v bohu tež nenajdeme žádné jádro. Hm? Proč? Protože se nedě, nedají oddělit od zkušenosti pěti agregátů. Proto, aby jsme uspěli v meditaci na dech, musíme mít znalost pěti agregátů. Když máme znalost pěti agregátů, získáme znalost závislého vznikání. Hm? Závislé vznikání je mnoho příčin mnoho důvodů. Společně. Ne, že jeden důvod je jedna příčina je jenom jeden důsledek. Hm? To je původní, západní pojem kauzality. Hm? Jedna příčina má jeden důsledek. Ne, mnoho, mnoho příčin mnoho, mnoho důsledků. No a jestliže poznáme závislé vznikání, poznáme čtyři vznešené pravdy, čtyři vznesené pravdy jsou založené na závislém nebo souvislém vznikání. Hm? No a teď, jestliže jsme toto poznali, vlastně jsme probuzení. Hm? Jak jsme to poznali, to není vysvětlené, hm? A my teď používáme dech podle tohoto vysvětlení, aby jsme to naše probuzení prohloubili tak, aby jsme se stali buddhy. V tomto smyslu buddhy a rahaty, protože asanga, yogačára, bůmišástra, věří tradičně, že jsou tři druhy buddhů. Ne jako, jako eh, toto písmo nebo Lotus Sutra, která je tak důležitá v pochopení čínského buddhismu. Tvrdí, že vlastně Buda Aráhat a Buda pro sebe je jenom spásný prostředek, který Buddha použil k tomu, aby vedl všechny bytosti k poznání perfektního probuzení. Perfektní probuzení musí být společně se všemi bytostmi. Čili my praktikujeme Mahajánu, protože my máme jako cíl poznat probuzení společně, neoddělitelně od druhých bytostí. A podle toho se pak chováme. Jak se chováme? Máme ty přísliby, hm? aby jsme hledali hm? to společné... Hm? ve vlastním vědomí. A to vlast, naše vědomí je, neom, je neomezené, ale jeho omezenost jsme my sami. Hm? A my nejsme nic jiného, než nasycení vědomí našimi minulými zkušenostmi, ať už dobrými nebo špatnými. A ty též nejsou oddělitelné od stavu takovosti. Hm? Co jsme měli, to jsme pobrali. A teď jdeme k dechu. 16 cvičení vysvětluje praxi čtyř základů v dělé pozornosti. Hm? Čatváry, smrti upastánány. Hm? Upastána je základ. Hm? Základ. Buddha tvrdí, že nirvana je... On neobjevil žádnou Nirvánu. Hm? Nirvana je město ztracené v džungli. Hm? A do toho města ztraceného v džungli, to je město starých mudrců, ve kterém prebývali starí mudrcové před Budhou. Podle buddhistické tradice bylo nekonečně mnoho minulých Budhů a přijde nekonečně mnoho dalších Budhů, protože čas nemá omezení. A to je důležité se dostat do této dimenze neomezeného času. Bodhisattva je ten, který pracuje právě v dimenzi neomezeného času a medituje na neomezený čas. Protože naše dimenze je omezený čas, proto jsme ve stresu, nebo nejsme tošku. Hm? Tak bodhisattva se učí jednat v Dimenzi nekonečného času. No a proto jeho plír je uvolnění. Hm? Tím, že pracuje v této dimenzi, se může uvolnit. Hm? No a. Uvolnění je též částí praxe, dokonalostí. Tím, že dává, se uvolňuje. Tím, že má disciplínu, se uvolňuje. Tím, že má toleranci, se uvolňuje. Tím, že má správné úsilí, se uvolňuje. no A má šamatu a vypasanu. No to je taky na uvolňování. tak základ nedualistické meditace je uvolňování. To je základ Zokčen, Mahasandhi. V uvolňování se vyjevuje, takovost. Hm? My se můžeme uvolňovat v perfektní pozici, my se můžeme uvolňovat v neperfektní pozici, my se můžeme uvolňovat v každé pozici, my se musíme uvolňovat při mluvení, my se musíme uvolňovat při chůzi, my se musíme uvolňovat při myšlení. Hm? No a tak praktikujeme dokonalosti. Hm? Protože kam spěchat? Hm? Budha praktikoval tři nespočitatelné éony a sto tisíc malých eonů, každý eon trvá tak, jako když otřete hedvábným hadrem granit 8 km čtvereční, granit jedna Jodžana, granit dřív se stane ten granit pískem, než ukončí se jedna kalpa. A teď máte 100 tisíc malých kalep a tři nekonečné kalpy, no, to se ani nedá spočítat, no, tak v počítání je nepočítání, v cítění je necítění, ve vnímání je nevnímání, v myšlení je ne, nemyšlení, no, tak to začíná dávat smysl. Jo nebo ne? No a máme srandu, ne? na co být ve stresu. <laughs> hmm? No a teď dech je tež Překrásný prostředek uvolňování. Hmm? My používáme dech, jestliže jsme moudrý, aby jsme se uvolňovali. Hmm? To je výborná věc. Uvolňovat se dechem. Hm? No a jak se uvolňovat dechem? Aby jsme se uvolňovali dechem, musíme mít koncentraci založenou na vdělé pozornosti. Hm? V buddhismu rozdělujeme saty, hm? vdělou pozornost, na mičá saty, s, hm? co je mičásati falešná pozornost hm? a saty správná pozornost hm? když máme správnou pozornost můžeme praktikovat správné samády když nemáme správnou pozornost my nemůžeme praktikovat správné samády to nejde proto Správná pozornost je klíč. Hm? A co je pomílená pozornost? Hm? Já už jsem o tom, myslím, mluvil naposled. Hm? To je kočka, která tam u nás máme čtyři kočky teď, hm? tak máme zábavu. Pozorujte kočku, jak chytá myš. Hm? Kdo neviděl kočku, jak chytá myš? Absolutní stav vidělé pozornosti. Hm? A když se myš mi jedním skokem hm? ji chytí a je posledně. Hmm? No to je falešná pozornost. Hmm? Z, takový pozornosti, kočka, z takovou pozornosti kočka se nikdy budhou nestane. Hmm? Tygr se taky budhou nikdy nestane. Ale jestliže se učíte v klášterech Na dávném východě zem, tak vám určitě řeknu, abyste chodili kolem Manžusheryho jako tygr v písku. Tak opatrně. Ať už chodíte pomalu nebo rychle, musíte chodit jako tygr v písku. Hm? Jak chodí tygr v písku? S absolutní bělostí. Hm? A když zachve, tak se hory otrásají. Hm? Ale to není Sinhavich Rambita. Budha, když zachve, tak to je v tom se říká Sinhavich Rambita. Zivnutí lva. Buda mluví, jako když lev zívá. Synhávič hm? Rambita. <glorý> hmm? No ale lev se dostane Budhou. Ale musíme mít vdělou pozornost jako lev, jako tygr. Hmm? Ale ne, aby jsme po něčem chňapali jako šelma, ale aby jsme byli uvědoměni, co se v naší mysli děje. No a to je správná, vdělá pozornost. My nechceme nic chytit, Ale my chceme si uvědomovat, co se děje. Aniž by jsme od něco odsuzovali nebo něco si přisuzovali. podle buddhistické filozofie, podle Abidarmy saty je základ morálního jednání. Jestliže nemáme saty, my se lišíme od jiných našich spoluobčanů na této zemi, od různých jiných bytostí, od koní, králíků, zajíců, Lišek, hm? Právě, že máme tuto schopnost. Hm? Na základě saty my máme dvě vlastnosti, které chrání tento svět. Tomu se říká Loka pála. Hry hm? a Otapa. Hm? My máme My se stydíme za to, že sobě a druhým škodíme. Hm? A otapa my máme strach vzdělání zla. Hm? My se stydíme, protože máme respekt vůči sobě. My máme strach dělání zlých činů, protože máme les, les pet A to podle budistické filozofie je na základě saty. Na základě vdělé pozornosti my pak jednáme eticky. Jestliže nemáme vdělou pozornost, etický aspekt naší existence, se není jasný. Dneska se mluví tolik o saty. V některých vyvinutých zemích, jako v Anglii, se učí saty ve škole. Hm? Ale to je vědecké saty. Budistické saty je základ etiky. To se zatím ve školách neučí, a asi se těžko ve školách učit bude v dnešním stavu věcí. No a Saty tedy vede, jak je. Předpoklad jak šamaty, tak i vypašeny. A my se budeme věnovat teď šamatě, protože my chceme též se učit. Nedualistickou meditaci a nedualistická meditace bez šamaty nejde. Šamata znamená, Uklidnění. Jestliže mysl není ve stavu uklidnění, nemůže vidět věci tak, jak jsou. Vidíme jenom věci tak, jak je. Chceme. Co je nám libo, anebo co je nám nelibo. Jedně, když je mysl uklidněná, může dá se říci objektivně pozorovat. Když není uklidněná, nemá, nemá na to předpoklady. Hm? No a proto, to je důležité, tež, to je spojení s jogou, hm? praxe vdělé pozornosti vůči tělu je praxe získávání, správné koncentrace na základě správné bdělé pozornosti. A ta správná bdělá pozornost z hlediska buddhismu, teď získáváme hlubší smysl toho, co je co se učíme v, tom, v rámci meditace na dech. Ta vdělá pozornost má zázemí moudrosti. Moudrosti čeho? Moudrosti vůči pěti agregátům, závislé vznikání. a čtyřem vznešeným pravdám. Hm? To se ale vědecké pojetí dělé pozornosti neučí, ale přesto to, to vědecké pojetí je velice důležité. No, tak tedy na základě hm, podle Abhidharmi v Pali, podle Abhidharmi v Sanskritu, ty čtyři základy bdělé pozornosti, Základ dělé pozornosti v těle, základ dělé pozornosti v počitcích základ dělé pozornosti v mysli, základ dělé pozornosti v objektech mysli, objektech mysli spojených s moudrostí, zde by se mělo dodat. Hm? Z nich... Podle komentářů ty první tři jsou spojené s jak s šamatou, tak i s vypašanou a to poslední je čistá vypašana. Ale ta čistá vypašana tež předpokládá, že jsme kultivovali samády. A důraz na kultivaci samány je v čem? V kultivaci bdělé pozornosti, která je obracená na tělo Káya Gata, doslova vydělá pozornost, která doslova odešla do těla. Gata minulý čas. Vdělá pozornost, odešla do těla. Čili na, na vůči tělu. Hm? Čili mysl musí jít dovnitř, do těla. Hm? A tomu se říká Vyoza Pratyahara. Hm? Musíme vzít mysl dovnitř. Kam dovnitř? Do těla. V hmm? buddhismu se tomu říká Káya Viveka. Káya Viveka znamená izolace mysli v těle. V jakém těle? V pěti smyslech. Hmm? V šesti smyslech. Hmm? Čili já vidím věci venku, ale vidím je jakoby vevnitř, slyším zvuky venku, ale slyším je jakoby vevnitř. Hmm? No a tak se mysl vrací k sobě tím, že se izoluje v našem těle. Jestliže se mysl izoluje v našem těle, no pak my můžeme izolovat mysl samotnou. A izolace mysli samotné na objektu je čita vivéka. Čita vivéka je synonym diány. V Dianě mysl se. Izoluje, jak se izoluje? Tím, že se spojí s meditačním objektem. A ten meditační objekt je koncept. Realita se stále mění, ale aby jsme získali vnohení mysli, Musíme použít objekt, který se nemění. Jestliže se mění, tak mysl se do něj vnohit nemůže. Je to tak? Ale realita se stále mění. Ale koncept se jakoby nemění. Hm? Čili by chceme získat diánu na dech. My získáváme diánu na koncept dechu, který si... Mysl upevní ty skutečné vlastnosti dechu, tvrdost, měkkost, vibrace, teplota, horko, chlad, to všechno jde do pozadí když mysl si utvoří jasný koncept. Hm? Jak už jsme se zmínili, tělesné vnímání nemůže praktikovat šamatu, nemůže praktikovat vypašanu. Jedině hm? mentální poznání může praktikovat šamatu, může praktikovat vypašanu. Objektem tělesného vnímání nemůže být koncept. Jenom objektem mentálního vnímání může být koncept. A koncept je, co dává realitě stabilitu. Realita sama stabilní není. Můžu se zeptat, že bychom teda zažívali takovost reality, tak to je ze šamaty, odopasání, nebo jakým způsobem? Takovost reality je věc, kterou třeba intuitivně pochopit. My to nemůžeme... My můžeme mít koncept prázdnoty, ale prázdnota není koncept. Ale my můžeme pracovat s konceptem prázdnoty, protože to je asi ten nejlepší koncept, co si bytosti vytvorili, aby pochopili jednotu v naší zkušenosti. No ale prázdnota není koncept. Prázdnota musí být vnímána pratyakša, to znamená přímým poznáním. Pratyakša vůči oku, přímé poznání. Tak jako barva, tak jako tvrdost, tak jako měkost, tak musí být vnímána prázdnota. Je. ovšem to neznamená, že my nemůžeme si ji odvodit. My si ji můžeme odvodit. Odvození samozřejmě pomáhá. Ale je prázdnota prázdnoty, aby jsme se nemýlili o tom, že prázdnota je konce. Prázdnota není konce. Háznota je skutečný stav věcí. No, a jdeme dál. Tak tedy praxe v dělé pozornosti vůči tělu, vůči počitkům, vůči mysli je spojuje šamatu a vypasanu hm? a praxe v dělé pozornosti vůči mentálním objektům spojeným s moudrostí je čistá vypasana. Čistá vypasana, ale předpokládá, že máme samády. Hm? Podle principu samáhy tam já tam tam pasaty, jenom Mysl v samády vidí věci tak, jak jsou. Jinak my nemůžeme vidět věci tak, jak jsou. Tak, jak jsou, jak jsme viděli, i v tom smyslu, že se nic nemění, a tak, jak jsou, v tom smyslu, že se všechno mění. To je očividně paradox, ale to paradox není. Proč? Protože v této tradici realita je nevysvětlitelná, neuchopitelná. Hm? To, co chápeme jako reality, realitu jsou pouze koncepty, které si o realitě děláme. No a tak se dostáváme do té jiné dimenze. Hm? ve který čas je iluzorní, hm? no a máme nějakou srandu, no ale tak každá sranda něco stojí. teď tedy na šamatu. Hm? A vysvětlíme ty v rámci praxe nádechu, výdechu, v našem případě nádechu, výdechu a dvou mezidechu. Hm? Čtyři základní cvičení, které jsou prakticky stejné, Jenom you know, malenka, malinka, obměna. pali je to digam asa santo, dígam asa samiti, digam pas Santo,dígam pas iti. pažanate, rasa as santo, Rasampasasámity, Padžáná, ty první dvě cvičení. V našem textu je, i ty šikšyate, tak se učím, hm? ale v páli tam tak se učím není. To znamená, když hm? nadýchuji dlouhý dech, nadechuji ho moudré, pažánáty to znamená, že nadechuji ho s uvědoměním, když vydechuji dlouhý dech, vydechuji ho s uvědoměním, když nadechuji krátký dech, nadechuji ho s uvědoměním, když, když vydechuji krátký dech, Vydechuji ho s uvědoměním. Hm? No a teď, jestliže pracujeme podle terovádového systému, hm? že dáváme pozornost jenom na nádech a na výdech, co se děje? My nemůžeme mít v jednom dechu nemů, jeden dech nemůže být krátký a dlouhý. To není možné. Je to tak? Když nadechuju krátký dech, nemůžu nadechovat dlouhý dech. Když vydechuju krátký dech, nemůžu vydechovat dlouhý dech. Je to tak? No ale teď se to poplítá. Já nadechuju dlouhý dech hm? a teď ten mezidech je krátký. Vydechuju zase krátký dech a ten mezidech může být dlouhý. Hm? A proto ta Pajanáty je klíčový pojem. Uvědoměně. Hm? Proto Náš text přidává šikšaté, se tak učím. Hm? Vpálit není tak se učím. Jak se učím? Tak, že v dělou pozornosti já se snažím, aby ten mezidech, tím, že jsem si ho úplně vědom, já prodlužuji ten mezidech a zkracuju ten nádech a výdech. A tím zároveň tež utišuju mysl. Jestliže dávám pozor na ten mezidech. No je daleko snažší utěšit tu mysl, než když si počítám pouze nádech a výdech. Je to tak? Hm? Zkoušeli jsme to? Proto se učím. Hm? Ze začátku, když medituju, jelikož jsem zvyklý dávat pozor jenom na nádech a výdech, hm? tak ten mezidech bude velice krátký. Hm? Ale jelikož já k němu vedu, učím se k němu výjist, dělou pozornost, ne silou, hm? Vasubandhu vysvětluje v darma kouša. jaký je rozdíl mezi pranayamou a anapána saty. Hm? Pranayama, a to je tež možná milný dojem prána jáma se zakládá na vůli. Kdežto? anapana Saty se zakládá na vdělé pozornosti. Ovšem toto často buddhisté mají nepochopení, hinduistických metod, hinduisté mají nepochopení buddhistických metod, no tak jsou soupeři, tak se navzájem snaží no ale na rozdíl od naší civilizace se navzájem učí hinduismus se obohacuje buddhismem, buddhismus se obohacuje hinduismem no a tak Indická filozofie roste. Stejně tak v Číně konfucianismus se obohacuje. Taoismus se obohacuje. Konfucianismus a buddhismus se obohacuje oběma. No a tak máme Zen. Zen je kombo. Konfucianismus, Taoismus, Buddhismus, všechno dohromady. No a to dělá svět zajímavý. Všechno se míchá, my nechceme míchat, no tak to, tak to máme pomíchané v mozku. No právě proto, jak důležitá je čita mátrata, Všecko co my můžeme poznat, jsou pouze koncepty naší rozlišující myslí. A realita zůstává za nimi. Tak tedy. Úkol je tu dělou pozornost obracet na ten mezidech a tím pádem se automaticky dech zjemňuje. Proces meditace na dech je proces zjemňování dechu. A zjemňování dechu není oddělitelné od procesu zjemňování počitku a jelikož naše rozlišující myšlení je závislé na počitcích, tak tež Zjemňování mysly. Zase kombo. Máme dech jemný s jemným počitkem a s jemným rozlišováním. Máme dech hrubý s hrubým počitkem, s hrubým rozlišováním. No jemné objekty patří do. Jemného rozlišování, hrubé rozlišování, jemné objekty rozlišení. No a pak tretí cvičení které zdůraznuje koncentraci, je sabakája patysamledy a se sámi ty sikaty, sabakája patysamledy, a pa se sami ty sikaty. Pocitujíc hm? celé tělo, já se nadechuji a pociťujíc celé tělo, já vydechují. Hm? No a co to znamená? V, naší, v našem vysvětlení to znamená, že naše v těch mezi, když dáváme dělou pozornost na mezi dechu, tak se usadí pozornost na celém těle. Je to tak? Protože jestliže nedýcháme nosem či ústy, No tak, naším objektem se stává celé tělo. V celém těle máme puls, máme pohyb, máme vibrace, máme koloběh energii, jemných energii, no proto tato meditace se dobře spojuje s číkungem, s, s, s bojovým uměním. No to je čínská kultura, to je yoga. Hm? Vlastně yoga v tom svým čistým pojetí je studium jemných energií. Hm? No a tajemství mysli je tež, že ze všech energií nejjemnější energie je naše mysl. Z hlediska učení jogy mysl, se nemů, mysl sama nemá vlastnost v pohybu. To, co hýbe, myslí, to je tež vítl. Vše, co se hýbe, je víta. Jemný pohyb, hrubý pohyb, všechno tohle je pod větrem. Samudíraná, samudíraná je pohyb dohromady. Aby se něco hýbalo, musí tam být dva póly. Je to tak? Nebo mnoho, mnoho pólů. Neexistuje, aby byl jenom pohyb symetrický. Hm? Je to Tak? Čili vibrace. Samudíraná je vibrace. A co je hlubá charakteristika větru? Tlak. Těžký vítr je tlak. Lehký vítr je vibrace. Hm? Ja. Z hlediska buddhistické filozofie i z hlediska medicíny, jestli se nemýlim, kde, kdekoli je pohyb, tam je vítr. Hm? A kdekoliv je pohyb v těle, tam se hýbe mysl. Zkuste si to sami. Zaměřte se na prst. A uvidíte, že prst se začne, začne vibrovat, když se na něj zaměříte. Je to tak. Zkuste se zaměřit na ucho. Jestliže se koncentrujete na ucho, ucho začne vibrovat. když se dotknu stolu a ten dotyk začne vibrovat. Je to tak? Mysleli jsme na to? Hm? Čili, aby mysl něco cítila. Vítr musí tam výst. Hm? No a když fouká vychyce, tak je to nebezpečný. Tak my pracujeme s jemným větrem no a jsme v pohodě jakmile začne vychrycet, no tak pak se to může všechno rozházet. Hm? No a tak v teravádové tradici my vysvětlujeme, hm? co znamená Sobaka, já patisem věděl, nadechujíc, vydechujíc, já pocitujíc se tělo znamená, hm? že já na tom bodu dotyku, hm? kde cítím dech, já nemůžu cítit dech, pokud nemám dotyk dechu. Všecko, co já vnímám, já můžu jenom vnímat na základě dotyku. Hm? Na místě dotyku dechu se vytváří obraz dechu. Hm? Co já vnímám, je ten obraz dechu na základě dotyku. Když je to dotyk tělem, tak je to tvrdost, měkost, vibrace, teplo. Když je to ale mentální dotyk, tak je to koncept těchto vlastností. Je to tak? A když ten koncept se stane jasný, no tak ty vlastnosti jdou do pozadí a mysl zůstává u jemného dotyku. Jenom v jemném dotyku se může mysl vyjasnit. Jestliže mysl nemá, má hrubý dotyk, tak se nevyjasní. abych měl jemný, jemný věm a jemný počítek musí mít, věv, musí mít jemný dotyk. A ten jemný dotyk je mentální dotyk. No, jestliže se učím, v tomto případě Tereváda tež používá sikhaty, učím se dýchat tak, hm, že pocituji celé tělo. Proč učím se? Protože dech, tělo a mysl se spojí dohromady. Hm? No a tím pádem se ten dotyk vyjasní. Jestliže tělo, dech a mysl se nespojí dohromady, no tak ten dotyk se nevyjasní. Hm? A to se může jedině stát tehdy, jestliže ten Koncept dechu se stává jasný a ty věmi těla jdou do pozadí. Hm? Je to tak? No a tak, jestliže je to... někdo se mě ptal, co z bolesti a tak dále. No, jestliže jsem v tomto stavu, já mám bolest, ale já můžu tolerovat tu bolest, protože pracuji s jemným dotykem. Hm? Jestliže koncept dechu je jasný. No, pak ty věmy těla zůstávají v pozadí. Jestliže se věnuji těm věmu těla, no tak dech zůstává v pozadí. A jakýkoliv meditační objekt zůstává v pozadí. Proto kultivace, koncentrace. Jak můžu? Se učit stát nad bolestí tím, že praktikuju šamatu a vypasanu. Jestliže praktikuju šamatu, zůstávám u toho jemného dotyku a ten hrubý dotyk jde do pozadí. Jestliže praktikuju vypasanu, jelikož mám koncentraci, no tak pozoruju to místo toho dotyku té bolesti a vidím, určím si element. Země, element vody, element ohně, element větru. No a pozoruju, že na tom stejném místě, kde je predominantní tvrdost, se objevuje okamžitě tež teplota, vibrace a ty kvality se stále mění. A já se odpoví. No, Abych to mohl dělat, musím mít koncentraci, když ji nemám. No tak se ji musím učit, no. co se dá dělat. Člověk nemůže přeskočit. Jakou koncentraci? Správnou koncentraci. Co je správná koncentrace? Založená na správné vdělé pozornosti. Co je správná vdělá pozornost? Nechňapat jakočka po hm? ale uvolňovat se, neidentifikovat se, no to je uvědomění. Uvědomění je proces neidentifikace. No a zbývá pasambayam kája sankáram a sasámi tisikaty, pasambajam kája sankáram, pasasámi tisikaty. Hm? Já zjemňuji hm? formace těla a přitom se učím nadechovat a vydechovat. Hm? A když se takhle učím, tak si projdu všechny džány od první do druhé, do třetí, do čtvrtý. No a dech přestává já jsem utišil dech. Hm? Čili meditace na dech je meditace na utišení dechu. Hm? Pasambaja je od pasády hm? nebo prašraddy. Prašraddy znamená Angličané to překládají jako plianci. Hm? Já to překládám jako jasnost a uvolnění. Hm? Číňaně to překládají jako lehkost. Čín an lehkost a mír, hm? nebo uspokojení, hm? uspokojení v lehkosti. No a má to. Jak bychom priložili plajenci do češtiny? Plajenci. Hm? Musíme se podívat do slovníku. Adaptibilita. Adaptibilita. Hm? To není špatný. Adaptabilita není špatný. Hm? No ale adaptabilita nestačí. V adaptabilitě musí být lehkost, Musí být jemnost, musí být rovnost a musí být zručnost. V té adaptivitě musí být tyto čtyři vlastnosti. V tom je teda definice daleko jasnější. Nejenom adaptivita, ale společně s těmito vlastnostmi. Někdy. Která Váda má lepší definice, někdy zase severní tradice, protože to je celá skála vlastností, nejenom adaptability. My máme adaptability, protože najdeme lehkost, ohebnost, zručnost a přitom Jsme přímý. Pružnost. No a výsledek toho všeho je uvolnění a jasnost. No, tak proč ne to přeložit hned jako uvolnění a jasnost? To taky jde? No. A to uvolnění a jasnost s tímto souborem vlastností, který s tím jdou, hm, pak vede k jemnějšímu a jemnějšímu stavu dechu, počitků dechu a mysle, která je na dech vázaná. Zase. Souvislé vznikání. Hm? Jemná mysl nemůže existovat bez jemného počitku, bez jemného objektu a tak dále. Hm? Bez jemnějšího vnímání. Závislé vznikání. My chceme jemnou mysl, ale my ji nikdy nedosáhneme, pokud nemáme. Jsme nepochopili správně ten soubor hm? těch vlastností, které k tomu potřebujeme. Je to tak? No a teďko už jsme překročili čas, je 4.30 a v pět hodin máme taxi, pro změnu zameditujeme na půl hodinky a pak ham, ham. a večer si dáme zase diskusi. Sorry, I did not explain in English, but I will catch up with you. Tak se uvolníme. spomeneme si na toma a Na Honzu na vysvětlení správné asány, jak na to máme jít. Já jsem se snažil všem možným způsobem meditovat, když spad masáně nebo spad, ne. takhle. No a tím, že jsem nebyl správně nastavený, spad, ne podložku kře, se mi vzkoutil je lepší. Hm? Ty pozici a můžeme pracovat na protahování těch šlach. Hm? No a tím se navrátíme zpátky tam, kam patříme. Hm? Do prostředka. Pane, bys ještě mohl jenom počítání, říkat o první cvičení počítání. Jsou tu lidi, kteří prvně jako meditují. Je tady někdo, kdo ještě nebyl litoval na nebe? Jsou tady hráči? Is there anyone who has not meditated on the breath? Only you? Hm? Ok. Okay, is it counting? Hm? Já, já mluvím už anglicky, že? Mluvíš anglicky? Hm? Já no to výborný. <laughs> tak počítání, jo, jestli je mnoho různých způsobů počítání. Jestliže si přečteš ten text, tady ten, hm? to nějak v angličtině, když neumíš angličtinu, tak si to vysvětlím. Hm? Tak tam je počítání hodně složitý, jo? Ale počítání znamená vlastně nic jiného, než vysvětluje to, co sutra Anna pána povídá, že počítání znamená nad, vědomně nadechovat a vědomně vydechovat. To je počítání. Jenomže co znamená vědomě nadechovat a vědomě to, že ten, ten nádech a objekt nedovolí, aby mysl šla někam jinam. To je dělá pozornost. Hm? Ty se stále upomínáš toho objektu. Tím pádem ten objekt se vtiskne do vědomí hm? a stane se jasným objektem a projasní se. Jestliže ten Jestliže my si ho neupamatováváme, tak jestliže přijde jiný věm, třeba krik páva tady, tak to je mysl, se odpojí dechu a půjde za tím pávem, co tam dělá holka nebo kluk, a co mají za starosti a tak dále. No a kde máš meditaci na den. No a tak proto, Vlastně počítání znamená upamatovávání se nádechu a výdechu. V této meditaci nejenom nádechu a výdechu, ale i toho, to, co je mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem. Jo? Je to jasný? No a počítáš buď, jelikož v tomto, jestliže se upamatováváš, dělal si jogu nebo tyhle ty disciplíny Taky ne, jo? No, tak je nejlepší... Eh, Nesnažit se ze začátku skoncentrovat na ten mezidech, ale zůstat prostě u nádechu a výdechu a být vědoma hm? a automatovávat si stále. se stále. Nadechuju se, vydechuju, nadechuju, vydechuju. Nádech jedna, výdech jedna. Nádech dvě, výdech dvě. Nádech tři, výdech tři. Hm? No a nezapomínat na to, že tvoje úkol není počítání a že jenom počítáš na to, aby si upamatovala dech. Jo? Jestli tady nejseš. Že se neučíš počítání, ale učíš se zůstávat u dechu. A to počítání je jenom prostředek k tomu, aby v něj zůstával. Čili to, ten, to jedna, dvě musí být jasně doprovázeno tím počítkem dechu. A jestliže je to, tak, tak pak můžeš počítat rychle, můžeš počítat pomalu a neopouštíš dech. Jo? No a když, když nadechuješ, vydechuješ a počítáš nádek, výdech dlouze, tak pak se mysl obrací na ty čísla. Proto ty počítáš nejdýl do 10, nejmín do pěti, jo? nejlepší je třeba si vybér 8 nebo co je pro tebe dobrý, 10 je taky dobrý. Ale když počítáš víč než 10, tak mysl pak se rozplývá v číslech, když míň než 5, tak pak mysl je nemá prostor. Hm? A tím pádem tež běhá někam jinam. No a tak, když napočítáš desetě v tomto textu, pak počítáš dva, dechy, dva nádechy a výdechy jako jedna, tři nádechy a výdechy jako jedna, čtyři nádechy a výdechy jako jedna, jo? až deset nádechů a výdechů jako jedna, no a pak zase zpátky. 9 nádechů jako jedna, osm nádechů jako jedna, 7 nádechů jako jedna. Jo? A tím pádem, jestli vydržíš tak dlouhou dobu toho vdechu, tak že místo počítání dechu. místo vdělé pozornosti na dech No a stát se stačí, když jseš si vědomá dechu dlouhou dobu, ať už ho počítáš rychle nebo pomalu, ty nestrácíš ten oběd, no pak můžeš jasně rozlišovat ten eh, začátek, prostředek, konec každého dechu, nádechu a výdechu. No a pak mysl se usadí na dechu. No a v tom případě tak ten dech se stává čím dál, tím jemnější a se příjemným prí, počitkem. Všechny bytosti hledají příjemné počitky. No, když počítek dechu není příjemný, hrubý, no tak mysl se u toho dechu neustává. Čili první stádium je, aby ten dech se stal příjemným počitkem. No a to bude tím, že mys, nebudeš vést mysl k tomu dechu silou, ale dělou pozornost. Kde je dělá pozornost, tam nepotřebujeme sílu, kde je síla, tam není dělá pozornost. Hm? To jsme si vědomi. Hm? Wherever there is a forceful attention to the object. There is no mindfulness. Wherever there is mindfulness, there is no forceful attention to the breath. So we count the breath in order to avoid forceful attention to the breath. This is how we get into meditation. The breath which is conducive to samadhi, does not make any sound. It is continuous, not zigzag. And it should be subtle. So for that we have to relax in a stable posture. Before paying attention to the breath, we relax in stable posture and try to stay with it, not by force, by forcing the mind to go into it, but by mindfulness. Being aware more and more where mindfulness is effective, the force becomes arbitrary. Where the force is there, mindfulness is lacking. So mindfulness is a key to awareness, and awareness is a key to awakening.